بسم اللہ الرحمن الرحیم سم انن سم ان نفوس لیست سوان فی احصائی لعمال والملکاتی علیہ نا حاصل مختی ذکر شو چی رو ارواح انسانی دا انسان ارواح چیزی دا انسانانو نا دا دوار د ملیکاتو او سره برابر ندي انسانان په مختلفو مزاجونو باندې پیدا دي لا مخ کې اختلاف ذکر کو د ملکیت او د بهیمیت په چا یو غالیبي په چا بل غالیبي ژوند تل ذکر کای فچات ماند ملکات غالی بی داغدن روحانی قوتون انتہائی مضبوط وی نو لگا عمال فرائزم داغد پارسی کی کافی کی کاغنو رشتیغال پنو روکارون دینیو کیو کی دعوت وغیرہ کی نوغ آغا ور لکافی گی او ځنه داسیوی چې غلا ملکات کمزوري دا غیری قوی کول د پاره غلا اعمال په کاری لګډیر ولسی په کاری په واقع باندې چې کم دنو د ډیرو اعمالو سره چې ډیرو اعمالو کې نو هغه یې سره قوت زیات شي او مضبوط شي د اعمال کثیره والا چې د چا د عملونو رجحان زیات وي نو دا په انسانانو کې داخلك ډیر دي شاسه ذکر کې فمنها نفوس قویہ ځینې دي چې کومه نفوس قویې دي تتمثل عندها الملائکه اکثر من الاعمال کی کی دا ملکات دیر دا کی تمثل کی چې کمندنو د دې سره غملکات ډیر د اعمالونه یعنی په دغه روحونو کې تمسل او تشکل چې کمندنو د ملکات راځي د اعمالونه ډیر فلا یعد من کمالها بالاصاله الا الاخلاق انی شمیره ل چې کمندنو اصلي کمال د هغه مگر اخلاقو یعنی اخلاق او ملکای قویه چی دا ندار دا کمالش میرلکی گی دا غی انسان کمال دا دی چی اغا ملکاو خلق چې کم دی اغا دنننی قوت هغه قوی کی ولیکن تتمثل آمالو لها دا ندار گینی چې دی دا آمالو نخلاص دی چې بس ملکاو تا نصیب شوی دا معارفت تو تس شوی دی نصیب شوی دی نده بیا د آمالو نسد دی لاست د اعمال چې کومنونو دار دي اخلاق او د ملکات او قوالب دي د مظاهر دي نو اغه ورل چې کومونو په قاعده ټیک تا لګ عمل داغه انتهایی مفید وی ته دا سې قص لګ عمل انتهایی مفیدی ولیکن تتمصل الاعمال لها اعمال متصل کیږي د دې لپاره لنه انها قوالبها او صورها دکه دا عمل چې کمدننو ددي اخلاقکوو ددي ملاتو قالالونه دي او ددي شکیکلوونه دي په یوخسیلی حال عملو احسا ان ه من احیل الاخلاق نو احسا کې په د اخلاق قو اعمال اعمالو داسې احص چې هغهه چې کمدننو الاخلاق و الاحسان کموی مطلب دا ري چې ډیره توجه چې کمند نو هغه ملکی او اندرونی قوت دی چې کم ملکی کنه او خلق وی هغه قوت ته توجه سوي زیات وی چې دارانه خراب نشي د دینه چې ظاهري اعمال ته توجه کی ظاهري اعمال ته دومره توجه نوي نو فوصي عليها م راګیرې چې کم نهنو په د اخلا قوبانې عملو له داسې خسم احص چا هغه کم زوری وي د ایساده اخلا کوونه په منځله ې ما تماس سرلو فيرو یا من اشباحلمان المراتوره 16 مثالکر کوي لکه دا دغه چې کم دا قوت مالکه چې کمځو دا یوهوي او اعمال د هغې شکیک وي او بس د ملاکې چې قوت دنې قوتته اندوني یو ځان له شکلله ریځان له تهور دی او دا اعمال چې کمونونه د هغې او ظاهری سر د شکل دی لکه یو سړه خوب کې او مانا ونی خوب کې یسیڅ کې وی په خارج کې د هغې معنابدله وي ا کمای نه وي چې کمه چې کمونونه په خوب ک سکي وي لدلی وي لکه او دغه شش مثال ذکر کړي چې او څړې خو بولید او اول چې 10 کمدنو د سنانو په فرجونو باندې او په خلو باندې د خلکو په خلو باندې په فرجونو مہر لگوم ما د خو بولید چې په خلو باندې مہر لگوم او په فرجونو باندې لگوم مہرونه لگوم نو معبر وتوي مصیرین رحم الله تعالی چې تا اذان کې پر رمضان کې انو دا غي د وژن په خلکو په خلو او په دغه باندې سولږي موهرو لږي هغه بیا جمان شي کوله خوراکو نشي کوله نو ته موازني تسي موازني نو واغه هغه موازنه نو رمضان کې ته د سحر اذان وشي نو په خلو موهرو لږي په سو سولږي موهرو لږي اوس خوب کې یو شکل او ظاهيري تعبيري د اذانو د سشي د اذانو او داغه شانتی ملکه چې کوم ده ما غي او وي او دا غي او شي کلوي او چې کوم اعمال نو دا غي تمصل سوي بدلي بمنزله مايه تماسلو في الرؤيا من اشباح المانا مان المراد فمنزله دا غباني چې متمسل کیږي په خوب کې د شکلونو دی یي معنی مرادنا کال ختم على الافواه والفروج تکمو هر لا قاول شو چې کمندنو په خلو باندې او په فرجن باندې ومنها سره ذیم قسم نفوس ذکر کئ ومنها نفوس ضعيفه تحسب اعمالها عين کماله دا دویم قسم نفوس دی اولو قسم نفوس داسیو چې اږي دې نو کمال اخلاق او ملکات ګرځول چه اخلاق او ملکات دا غیسو کمالو دا دویم قسم نفوس دا سی دی چه و دی اعمالو تا کمالوی ستا کمالوی اعمالو تا کمالوی دا زویب قسم نفوس تی او ارواح تی زکا دی اغا دومره قادر که دلی نوشی چې کوم حیثیت د ملکاتو په کار دی هغه حیثیت تدیره سي دی نشي د تدیره توجو چي ده نو هغه اعمال او توي ومنه ان نفوس ضعيفه عاوزنه د دې نه چې کومه هغه نفوس ضعيف ضعيفه شيږي غنيخ په خپلو اعمال او کمال بل دا آغا اعمال کمال غني د په الله هم مومون سر طورور او دا ډیره د ملکه حاصلول خوه پرې د ل آدم استقلالله اتې نفستان دجهې د نه مستقل کېدو د اتې نفسان او د دی نه ګوره اتې چې په مرتبه د حال کې نو کلا کله په دا با هم داسې حال شو شي را شي کله کله به مزمونږ ووندهې ضاییفه او کمزوري خلک شي نو اغلب به هم یو دوه کاته ډیره مزس کې ورک کې او چې لازم چې د دعا بولړې را سور کی مازور کی دا څه پهلاوت بولړې خوند ور کی دا غ ملکی او د دن او غه ات نفسانی اغه حال له واده دنه تختی را تختی ځنی وخه ل مازور کی ځنی وخه ل مازا نور کی ځنی وخت او وجوب برابر دی برابر نو اغه حاله ملکه شوي ندا چې ملکه شوي نه دا نو دا مستقل نه د دهتې فستانی د کمالتهرسېدللی نه دی چې کمال ته رس دله دانیدي په کار ځکه دغه خوندونه او ل زتونه یا دا ملکات مطلوب ندی دي غواړی چې ددن نه دا دا شریعت نو دا ظاهری سو غواړی عاممال غواړی نو دا مطلب نه د چې دی د داس نه کوي مال نه کوې کې که خوخواندله ورکي نو عمل به کوې خوندله نه کې عمل نه کې که توجوو خوشو خوضو برابر وي نو به عمل کې که برابر دی به عملو. نکې نه دوی به ظاهيري عمل باندې سدې پړ دې دوی باغه عمل کړي فلا تتمثلوا نو دا ملکات نفسانيه نه متمثله کیږي ما ګرځه چې دا فناوي په عملو کې یعنی بس اعمال سره تګندو خاركي فيوصي عليها انفس العمل نو ډېر هغه چې کمنو ذات د عملولو وهم اکثر الناس او دا خلک ډېر دي او رګبان کې وینم د وړيوالګو مې نن ته راځنه شین وو هم اکثر وهم المحتاجون جدا الى التوقيت البالغ او دې انتهای زیات محتاج دي هغه وختونه مقرره ولته اغیقا مخابی ازان لچه او اوقات مقرر کی چه دی اوقات کی کې کی بدا شغل کو ماده کی بدا مراقب کو ماده کی بدا کو ماده کی بدا کم وچه دا اقپلو وقتونو دا پابنده خیال ساتی نو بیا چې کمدنو گزارا کی وهمو المحتاجون جدن الى توقیت البالغ ولی ها ذه المانا عظمل اعتناو بالاعمال فی النوامی سی الالهیه غو ددی علت دوجنا زیات شوي د احتمال د ظاهری عملو په شرای او الهیو کې چې داسې خلک بیر دي که نه د دد د ووجه د شرای الهیو کې د الو پابندی سر خبرو ده زیاته ده من نه كثيره منعملشاې مخکې دو طرریقو سره خبره وکړه یو ملیکاتبل عملو د چا ملات قوی وه د چا عملته توجو زیاتهوه. او اعمال چې کموندونو دارا پیدا کی دلم د چانه د ملکونه او د ملککه جوړیدو په شا باندې پدې اعمالو باندې شال سه بوی ځنی اعمال دا شې دي چې دایي کې د انسان د نفس دخل نه شته د روحي او د ملکې دخل به کې نشته دا, دا, دا, دا, دا غي عمل ظاهري شکل مطلوب دي چې دا واقعي لکه د ظاهري شکل ملکويو کو نوي دکه شیکل مطلب دې چې دا به کومو عمل به داسې کول کیږي اګه سروجده د ورځې ش ظاهر شکل سره مطلوب دي کار ملکه ویو کو نو وین ظاهر شکل سره مطلوب دي یا حد شو یا نور احکام ځنه احکام الهیه شو د القا دایرک په انسان باندې چې کومو کويږي د ملائ اعلی نه د ملای اعلان کیږي پاغي کیس کومو ملائکات داخلنی وی اونه د ملکات او نفسانیوس سره تړاو ساتي نو نفس در روح انساني هغه د القاء د ملای اعلی قبولې کی پاره طریقه شوي ملای اعلی د طرف نه القات کمونو ډایریکټ نه توشي او یا چې کمونو په واسطه د رسول با نه د تسشي پوسی کومراینا کثیره منل اعمال بیا ډېر اعمال چې کمونو تسقر فل ملای الاعلام دا ځاینی وي مستقر کېږي استقرار شي په مللهې ای تو استحستانو هم او استجاو هم او متوجی شي دغې الو ته استحستان د ملهله چې خو وګړي چې دا ډېرخص دی عمل او استجاو یا بد ګړل ددي بل اساالهتي یعنی اصلا قطه نظر د ملکاتونه چې سات د دغ عملونو سردي مطوب دی. ما قطع نظر عنها لحیات نفسانیت اللتی استثورانها سرد قطع نظر د اغه ملکاتو او کیفیات نفسانیونا چه سادری د دا اعمال لدینا فا اداء آداءن آداء صالح منها بمنزلت قبول الهام من الامل الالام نو چې کلا دا نیک اعمال چاو اکرلو. او دا عمل نیزان بچکو نو د دا ملعالا غا الهام قبولکو بس دیریک دقا سنگه چی لکا مون سرکتے توجو والا رواڑا د چی دن سنگ سوکو مون زکو پس اگر اعلاغ الہامی سکو قبول کو پس اگر اعلاغ الہامی چی روجو اونی والا پس اگر قبول کو دو گناہ نیزانو ساتو پس اگر اعلاغ الہامی سکو قبول کو وسر <سطور> الطريقه چې فت تقرب منهم ثم الاعالات ازديش والتشبه بهم او ځان مشابه کې د چا سره د مل اعلی سره وکسبې انوارهم او کسب کوي چې کمنوغه انوارات د مل اعلی او ويکونو اقتراب السيئه منها خلاف ذلك او د چې کمننو کول د ګناه خلاف د دینه یعنی کچا ګناوکو نو د قبول لچاونو کو د الهام د مل اعلی او <سؤال> نکو اغیی تا نزدی نشو مشابهاتی دا ملعی علا سر را نغی او دی چه کمنونو کسا بی اونکو دا نور دا اغیی بزدر نظر روح لبا ظلمت سشی پیدا شي و حاضر استقرار سره سب ذکر گئی چه دا اعمال استقرار نیوی با ملعی علا کی نو دی ملعی علا تا سپتا لگی چه دا شه انسانانو لخده او دا سی سی کمنون انسانانو لخد نده دی پتا دی ته. نو مر اعلیاج کوم اعلی دفتر دی نو غی ته ردی پتہ څنګه لگی یو دا چې د ام اعلیاج دي نو د دې مرکز د انسانانو سره تعلق دی مرکز د انسانانو او د دنیا چې کومونو د چلن ځای چې دی نو هغه عرش ته له هغه زاینه دنیا څخه کیږي چليږي ثم استوال عرش دبرل امر د هغه ځینې تدبیر د کارونو کیږي نو د دې توجه چکه دا هغه باری تعالی ته دا الله تعالی ته ته صدا توجه دا هغه ځینې د ال چې دا نظام د انسانانو لپاره خدي او دا نظام د انسانانو لپاره سدي غلط دی دا طریقه صحیح ده او دا طریقه صدا غلطه ده نو یو دی اخذو کی د بر اعمالنا د الله تعالی نه د باری تعالی نه چې کمون اخذو کی چې د دې قول خدي او د دې نه قول خدي نبی علاه غېده او جن شريعت را نازل شکه د ازمه تا لکه زمونږ ته قران څه شویل نازل شویل په مټريقه شال څه ابتدا ذکر کړي چې موږ مخ کې چې دا ارواح د انسان چې دي روحونه د انسانانو نو دا شکل د چا ملکیت کوي شي او بیا د وفات شي مداروف په برابراندې خپل ځای ته تس شي لار شي چې کوم ځای نه راغله د نوغه ځای ته زی نذرونه په دې کې دا سړي شاغه اعلی شان ولدي مغد مل اعلی ركن شي تمه مل اعلی شي ركن شي چې کوم د مل اعلی ركن شي نو دا یو راغې د مل اعلی شو بل راغې د مل اعلی شو بل راغې د مل اعلی سوسو ركن شو چې دا ركن کېږي ركن کېږي دا مل سوچ کوي چ دراغي دراغي دراغي دا په کوم اعمال دل ترالل او چې کوم نو دي اعماله سشو د دې ز ارکان شو خدي دا کا دا کا دا کا دا کا نو دي دي د وج ندي د شو نو دا کا خکار دي او دا کا ول نه دي نه چې کوم نو اخزو کی چې داس دي او داس دي نو د دې چې ارواح زي او غدم اعلی ارکان کیږي وذا غینه چې کمونه دی اخاس کی و هذا الاستقرار يكون استقرار چې کمنه دا په سوت رقبانه وي من هردینه دادا چانهم يتلقون من بارئهم ان النظام البشر لا يصلح الا باداء اعمالن چې نظام د انسانانو چې کمندونو نه صالح کیږي مګر په کولو د زني اعمال او د باندېدلو د زني اعمال نو فتت تمثل تلك الاعمال عندهم متمصل شیدغه اعمال د دې سره ثم تنزلوا في الشرایع من هنالک بیا نزدیکی د اعمال په شریعتونو کې د دغه زینه و منها وزن الذين دا دادی چې ان نفوس البشر التي مارست ولازمت الاعمال شاغ نفوس د انسانانو ارواح د انسانانو شاغی همیشو کی زن اعمال مارست و لازمت ممارستو کی یعنی همیشو کی چه کم ننو اعمال نو ازن تلقت الى الملعی الالا چه کلدی منتقل شی ملعی آلاتا و توجه الیها استحسانهم و استحجانهم او متوجی شدید چې کمونو هغه استهسان ملای اعلی استهجان شهر داش مخه غنو نو د دې وجه ندی چې کمونو رال او دابه بد غنو د دې وجه ندی چې کمونو روکن دی چاو ګرځیدو تمال اعلی او ګرځیدو لکه اوس او مدرسې کې چې کمونو د مدرسې منتظمین طلبا او تو ګوري نو یو طالب نست هغه چې کمونو یو طالب سره خط سکی زده کی بل طالب ناس بل سره غسس دکې خد ځه کې بل طالب ناس بل سره غسس دکې خد ځه کې نو او مو ضرورت مخصوص کې چې را د خط نیکل څه شي دي انتهايي ضروری سیس ده او زمونږ د طرف له جوړې سره تنظیم نيشته تو نو تولایو طرف بل طرف تناستی نو بیا چې کمنو مستمیم غره تنظیمي ولاوي یاره د طلباو لپاره د خد ځکو له مستقیل چې کمنو یو نظام سدي په کار دي هغه چې کمنو په مدرسه کې پیریود مقرر کی کاتب مقرر کی چې طلبابه د سره چې کمنو سز ده کې نو اړت ضرورت محسوسې یو ناید بل نه د بل نه د بل نه بیا د غېده لپاره سوکې تنظیم په دقه شان دي د فرشتي چې چګور شي اور هغه رو کندم له اعلی شو بل راغرو کندم له اعلی شو بل راغرو کند را چا شو له اعلی شو د دې ته پتاول کی چې یاره دخه کار دی د دې خلاف خرچ دینه غس شي دې بد کار دی نو هغه اعمال دې چې قانون متشکل شي ومزا على ذلك القرون والدهور په دی پیړۍ تیری شي زمانی تیری شي او استقررت صور الاعمال کلک شي چې کمنو غصورتونه د اعمالو زده پنيز بل جمله پلنډو دا اعمال چې نو لکه دا د اعمالو پدې مل اعلی کې تاثیرو کو لکه دا روح ستل کنه نو دی خو قتل چې دا په کوم اعمالو راغلي دي کنه نو دی اعمالو د دې کومو په دې مل اعلی کې تاثیر څه کو فوکو دې مثال ذکر کړي د مثال لکه دا څه دي لکه زنه د اسکار شو او زنه دمو شو وراخه لګرای اجازه می اجازه یالي کنه پیرا پلان کی ولا څوار کړي دا اجازه ور کړي دا پلان کی اجازه ور کړي دا د اجازه څنور مطلب نه وي خو د اجازه دا مطلبی ای چې پر کا یو ذکر دی یا آیات کریمه دې پاغه باندې کوم یو عالم تجربه وکړه ممارست به وکړه ماغه پر اس کا سورۃ فاتحه دا نووس حدیث کې دې چې بده کې شفاده علاج دې یو د مې په ارسو په دم کې وزنه سره د داغه خوله کې تاثیر دې او څېو خدای غا تقوا ده دعا ده او دیم دځي پارسخه په غي باندې یو قسم تجربه کړی ده چیر دریزلی وای یا وزللی وای یا چې کمر په توجو سره پلان کې پلان کې ټایم کې وای بیا دا غنه په پلان کې ټایم کې وای نو بیا ډیر تاثیر کوي داغه یو ده تجربه داندانه حدیث ته نه قران نه نه سنت نه مستحب دی خدای غي وسده تجربه وا نو هغه پرسګه صورت فاتحه یا بلا یاد په دې طریقه باندې وای نو تجربه پکړی نو پغی چې د مینو هغه شاند هغه ډیره سر کوي اوس یو سره دې هغه ته چیرته پدې هغه ته دمه پدې باندې تسوهه شله خو ده پاک پاک سره سکی خکې هغه ډایرګه چې وې صورت فاتحه واه وسا بل سورۃ فاتحه اغا سر نه کی دغه سورۃ فاتحه سر کی اثر کی او زيو تجربه کړل په یو طرز باندې و په یو طریقه باندې وای ته صرف دا و چې سورۃ فاتحه ام نو اجازه ولا ور نه کړا او چې کله ورته و چې زراشتات زور یې کوو چې دازو کی دازو کی دازو کی دازو کی بیٹه سره کی اوس کداغ طالب دغه سورۃ فاتحه د استاد په طریقه وینو تاثیر کوي کپاغه طریقې نو تاثیر نه کوي خدای نه چې داس خدای او استاد تجربہ دا ندی دا دا دا ده دامت لپاره چت سید طریقو شي تصید چاوشي طریقو شي چې د سنگ د مول کې او سنگ طریقې سره دم کې ذکر کوي په هغه طریقې چې کمنو کې نو پا آغا چه کم بس تاثیر لري او شاته ویل کسان چې دا دمونه او تعویذونه دي لکه څنګه چې د مشرانو نزدکړي دیو په هغه طریقې او کې نو تاثیر لري کوي نه کې نه دانجه ثواب پکې نشته خو هغه عمره تاثیر پکې نوی په دقه شاند چې کمنو وې دا اعمال لید جمله په لاندې چه تاثیر کې عملونه په دقه وقته تاثیر د ازایم او اذروقاو تاثیر چې کومونه غدمونه و غیره ازایم اسکار و غیره الماسورتان السلف چه دا غیر نقل شوی چې کومونه سلفونه به اتیها و صفته ا پاکه طریقه او پاکه صفته چې و صفت کی په تاثیر ډیر لري چې پهغه طریقه و نه تاثیر ډیر نه لري باب اسباب المجازات